La societat coral joventut tianenca vol compartir el Nadal amb els veïns de la Virreina i és per això que aquest divendres actuarà al local social del barri amb un repertori marcat per les peces típiques d'aquesta època de l'any. L'acte s'emmarca dins la programació de l'associació de veïns d'aquesta zona de Tiana que es realitza al llarg de l'any amb especial importància d'actes culturals. Una de les integrants del coro, Femmer ha donat detalls del repertori que interpretaran aquest divendres. pagat preparat així un concert una mica variat. Primer doncs, cantem... Unes peces així una mica com molt clàssiques, no? com és l'Incarnat Usés i l'Aleluia del Gendel. No? I la segona part doncs, fem més Nadal. Des de la Ciutat Coral, Joan Tuti han afirmat que aquest concert l'afronten amb especial il·lusió, amb l'esperit integrador d'aquest barri dins de les activitats del municipi. Ja ens feia gràcia d'anar perquè la Bisrerra com que és també un, un lloc que deixa una mica com separat de Tiana, no? També ens feia ilusionari. Hi I ja hem parlat alguna altra vegada, però no acabàvem de posar-nos d'acord. I ara doncs ha anat bé. El concert començarà a les 9 de vespre d'aquest divendres. Ràdio Tiana, serveis informatius.